відрізняє людей від інших звірів Грінченко Тим часом хмара насунулась і так стемніло, що води від землі не відрізниш Донченко Крім того, дієслово відрізняти означає відокремлювати частину від цілого Я роблю і маю право на своє добро Одрізніть нас Нечуй Левицький. А розрізняти це значить бачити або знаходити відмінність між речами і поняттями дуже близькими своєї природи. Не може розрізнити, що говорять. Стільки було сміху Ганна Барвінок. Надворі панувала така темінь, що годі було предмети розрізнити. Коблянська. Крім того, дієслово розрізняти має ще значення розлучати, розділяти. Треба розрізнити парубка та дівку. Грінченко. З цього випливає, що в наведених на початку фразах треба було написати не може розрізнити літер. Не можна було відрізнити небо від землі. «Відчитати чи вичитати?» В одному оповіданні для дітей є така фраза. «Карапузи вирішили відчитати Машу і добре присоромити». Ні, треба не відчитувати Машу, а вичитати або прочитати Маші. Ганити когось, дорікати комусь або читати комусь нотацію Цебто по-російському адчитувати, адчитать буде по-українському вичитувати, вичитати комусь, а не когось. Батько вичитав їй за поламану квітку, словник з редакцією Кримського. Або прочитувати, прочитати. Добру молитву прочитали їй за брехні. Словник з редакцією Кримського. Включати, умикати, виключати, вимикати, поставити, унести, пустити. Треба включити електрику. Виключи струм. Кажуть неправильно, забуваючи, що по-українському слід казати «умикнути», «увімкнути». Умикати електрику, вимикати струм.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 Він говорив знехотя, чи він казав знехотя. Часто в поточному мовленні не помічають між ними ніякої різниці. Ба навіть надають перевагу слову говорити, вважаючи, що воно в усіх випадках може замінити дієслова «казати», «мовити», як це бачимо з таких речень, взятих із сучасної художньої літератури. «А могло ж і сюди дістати» – схвильовано говорить Поливот. «Уже зарікався сюди ходити, – говорить він, – кривуля говорив йому, – все в тебе добре!» Не кажучи вже про те, що надужування дієсловом словом «говорити» надає прикрої одноманітності стилю всього тексту, ми можемо побачити і певну відмінність між цими словами, якщо вдамось до нашої класики і фольклору. «Стара, кажуть, стала!» Шевченко, скачай, враже, як пан, каже.